În ultimele 8 meciuri. Așa. A intrat o dată sau de două ori de pe bancă, n am mai fost titular. E au plătit 10 milioane pe el. În schimb merge bine Chipciu. Uh -huh. Măcar atât, știi, o mai drăgem și noi că e vorba de piață, Vlad, că te uiți. ce știți ce spun? Am auzit că în Bulgaria e de fotbaliști. Am auzit că în Bulgaria e nu al fotbaliștilor români. Cheșelul e Golghetăr, da, asta zic Deci Bra. cred că Bulgaria rupe O să fie, nici nu trebuie să te matriculeze acolo <laughs> Cred că e foarte bine, n-ai nicio problemă Europa FM Pe aceeași recvență Nu and me and bottle of wine and hold you tonight uh, well we know I'm going away and how I wish I wish you were so take this wine and drink with me let's delay our misery say tonight fight the breakup don't come tomorrow Don't say tonight I'll fight to break up Don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a light On the fire And it burns Like me for you Tomorrow comes With one desire To take me away It ain't easy To say goodbye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 To take me away I wish that I that I could stay Girl, you know I've got to go Oh Lord, I wish it wasn't so Save tonight Fight the breakup don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone save tonight Fight the breakup don't come tomorrow I'll be Fight to break up Come tomorrow. tomorrow, I'll be tonei am renținut din piesa asta e suficient 7 și 19 minute de așteptare aici de 10 bună dimineața. Bună dimineața. Să începem cu știre bravo. În sfârșit un oficial, un înalt oficial al statului român spune ce trebuie spus în privința epidemiei de rujiole și a cine, vaccinării. Cine doare cine Președintele Klaus Iohannis. Doamne, tace, -a tace. habemus. Da. Tace Da face. În sfârșit, da, când, știi, vorba ia. tace, tace și a luat avânt Așa zis-o, l-ați auzit uh, la știri, a zis că epidemia de rujeolă este o catastrofă, ceea ce este perfect adevărat, suntem rușinea Europei din punctul ăsta de vedere. Domnul președinte a spus că, citez, avem după ultimele date pe care le-am primit în jur de 5.000 de cazuri de rujeolă. După ultimele date, domnul președinte, sunt 5.728. Pe 12 Trima mai puțin, 2017 se... sunt datele oficiale de la Centrul Național de Supraveghere și Control al bolilor transmisibile. Ai văzut că președintele își face update la Windows ceva mai greu. Asta, deci... da. Are deci a tăcuta. la da, Asta, în jur de 5.000 de cazuri de rujol, erau acum două luni. Mm -hmm. Între timp, domnul președinte, au mai crescut. Vorbiți cu cine va aduce datele astea să se grăbească nițeluși. <laughs> Da. Luați un oltan să vă aducă datele astea, că le primiți foarte repede. Cred că îi cred că vin prin telex. Da, și de asemenea, a spus, avem cred, zice domnul Iohannis, avem cred. cred că 26 de decese, mă rog, mm -hmm. timp, așa este, sunt 26, 25 sunt confirmate ca urmare a epidemiei. Este o catastrofă, mai spune domnul președinte Este o epidemie și o catastrofă De gestionat bine, nici nu cred că se poate pune Întrebarea, că el a fost întrebat Cum crede că a acționat guvernul Așa. Și aici venim, de fapt, la motivația Știrii Bravo, pentru că asta este o problemă De care trebuie să se ocupe guvernul Susținut, evident, de o majoritate Parlamentară Dar după ce mă rog, Știți că e în dezbatere legea vaccinării Acolo erau trecute Un soi de obligativități în sensul în care copiii care nu erau vaccinați să nu aibă acces în comunitate, în comunitățile de copii. E, după ce domnul Dragnea, cu ochiul cu ochiul pe slănină, cu ochiul pe a voturilor a zis că el nu știe dacă e bine nu știu cum, s-a renunțat la povestea asta și nu mai, s-a dat s-a bătută retragere. De asemenea, guvernul ce să spui. Domnul Grindeanu a zis ieri că în cât de curând vor veni 300.000 de doze de vaccin. Pe cuvântul meu, vorbim despre asta la radio de 4 luni. Deci de 4 luni de când a izbucnit cu adevărat epidemia, depășit și ce se de depășit din ce De 4 luni sunt. Da. curând. Cât de curând vor veni dozele? Și în timpul ăsta, părinții care încearcă să-și vaccineze copiii și să străduie să-și vaccineze copiii, se dau de ceasul morții că n-au de unde să găsească în România și au început să caute pe la ruse, pe la unguri, prin Moldova, trec granița, se duc de colo-colo iar cei care nu vor să-și vaccineze copiii n-au niciun fel de obligație. Care e problema că îmbolnăfește alți copii care riscă să moară? Uitam meu nu vreau da, nu domnule, să da, da, se trezește președintele asta. și o să fie bine. Stai liniștit. Da, oricum semnalul este foarte bun. Deci felicitări președintelui Iohannis. În sfârșit un argument pe față, un argument asumat în favoarea științei, așa cum și trebuie să fie o societate modernă, nu în favoarea electoralismului obscurantist. Dar uite, din declarația președintelui Înțeleg că îi place tot mai mult guvernul Pentru că spune constat că la nivel de guvern Încet, încet Se, se, conștientizează, se conștientizează, mă rog. Deci încet, încet Asta, Asta mă îngrijorează. Și... Da, foarte tare mă îngrijează Pentru că de dacă Domnule, nu, dacă domnul președ, dacă președinte Iohannis se Îi se pare, pare, pare că, că e încet e Încet, încet. <laughs> <laughs> Nu știu A sesizat vreo mișcare, ceva a un spas, bă, a tresărit wake up, wake up.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 Intră pe MediaGalaxy.ro și ai instalare gratuită la toate aparatele de aer condiționat. Alege aparat de aer condiționat cu inverter Whirlpool, 12000 BTU, clasă de răcire A+ și funcție de autocurățare la numai 1899 de lei și instalare gratuită. MediaGalaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen.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 Europa FM 7 și 29 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Bizidei la Europa FM. Bizidei ascultăm. Bună dimineața, mai siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Euro s-a dus peste 4,57 de lei la cel mai mare curs din ultimii patru ani și jumătate, se spune, pe fondul tensiunilor din America și al căderii dolarului. Nu că nu v-aș fi spus că a cam venit timpul să se miște cursul spre 4,6 lei, dar înainte să dați vina pe americani pentru ratele sau chiriile pe care poate le aveți în euro, să vă explic de ce de data asta nu e chiar vina lor. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Săptămâna trecută, când v-am avertizat că este iminentă mișcarea cursului mai sus spre 4,6 lei pentru un euro, nu aveam de unde să știu că Donald Trump le-a dat rușilor informații secrete, nici că i-a cerut șefului FBI să facă joc mic și joc de gleznă. Eu am observat doar o acumulare de poziții long pe piața noastră, așa se numesc ele, adică cumpărări liniștite, discrete, de valută, ce pariau în mod evident pe o creștere viitoare a cursului. Când Institutul de Statistică a anunțat creșterea economică peste așteptări la noi, cursul nici nu s-a clintit, de parcă leul ar fi fost moneda alte economii, nu a celei românești. Asta s-a întâmplat fie pentru că piața nu mai ia foarte în serios statisticile oficiale, fie pentru că bariera aia de suport, ce era atunci la 4,54 de lei pentru un euro, era groasă rău. S-a lovit adică de ea oricine s-a entuziasmat de creșterea economică a României. Apoi a venit rostogolul din America și toate piețele din lume au reacționat. Polonezul a scăzut, dar s-a corectat pe jumătate, ungurul a scăzut, dar până după amiază se a integral, la noi euro s-a dus peste 4,57 de lei și acolo a Docamdat. Sigur că se mai poate corecta, dar nu foarte mult, pentru că meza era dinainte de creșterea cursului euro față de leu. Pentru că dezechilibrele din economie sunt mari, chiar dacă asta umflă deocamdată pibul și pentru că, în general, astfel de valuri externe sunt pretexte, iar nu cauze. Ceea ce ne aduce în mod inevitabil la istoria, din care nu suntem capabili să învățăm nimic niciodată. Fix acum 10 ani, premierul Călin Popescu Tăriceanu de atunci se amuza pe seama căderii pieței imobiliare din America, declarând că noi românii n-ave avem a face, decât dacă vrem să ne luăm case pe acolo. Ce a urmat după aia știm cu toții și cât ne-a afectat. Acum, scândăloul politic de peste ocean are atât de multe implicații economice, dar și militare, strategice și de toate felurile, dacă stau să mă gândesc, încât poate duce economia mondială din nou în recesiune, nu neapărat în criză. Nu zic că va fi, zic că e un risc. Acestui risc se mai adaugă aici, la noi, în spațiul Carpatul Danubiano-Pontic, alte riscuri tradiționale, le-aș spune deja. Acelea de prea puțin resurs din partea statului român, dar nu-i bai. Și acum ca și atunci, întotdeauna se va găsi un țapi pășitor, iar americanii, vorba lui sunt scuza perfectă pentru a face noi orice prostii. Busy Day, moi siguran, noi se mulțumim tare, tare, tare, tare, tare, mult! Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Azi, la unul și un sfert, avem avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Cristian Tudor Popescu. E da, vorbim despre bătaie, despre bătaia copiilor, despre bătaia asupra copiilor. Nu mai există? Da, e bătaia ruptă din rai. Ieri am făcut cam pe la ora asta o mică dezbatere în deșteptarea telefonică și ne-au sunat câțiva ascultători care au spus că, mă rog, pe vremuri în anii 90 sau pe vremea comunismului, la școală era mai multă disciplină, uh -huh. Și că, în principiu, profesorul te mai bătea și mâncai ai și acasă dacă nu-ți făceai temele. E mai, e, mai stă în picioare acest principiu? Mai poate fi atins copilul? Cât? Care, este, care sunt limitele? Deci despre bătaia ruptă din rai. Dacă e ruptă din rai, cam cât e rupt din rai? Violența asupra copiilor, despre asta vorbim azi la avocatul diavolului. Unu și un sfert abia aștepte misiunea frumoasă. astăzi se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, după amiază și seara vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice, aerul restrânse în zonele de munte și în nordul Munteniei și al Olteniei și cu totul izolat și în celelalte regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 27 în Câmpia de Vest. În capitală se anunță zi caldă, ceva în nord, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, maxima 24 de grade. Cel mai cald la această oră la Cotnar, 15 grade, cel mai recurent în Botoșan, unde sunt 5 grade. 14 grade sunt și la Târgu Mureș, 13 în București și Râmnicu Vâlcea, 11 în Bistrița, Piatra Neamț, Sibiu, Brașov și Arad, 9 grade se înregistrează în satul mare Miercurea, Ciuc și Suceava, 8 grade acum la Predeal și 6 la Sinaia.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 Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Care sunt drepturile care vă sunt încălcate, stimați promotori a Inițiativei Cetățenești de Modificarea Constituției? De partea cealaltă, de ce vă deranjează că s-ar trece și în Constituție ceea ce e prevăzut oricum într-o lege? Legătura asta rigidă între familie și căsătorie trebuie pur și simplu schimbată în Constituție și în orice lege. Familia formată dintr-un bărbat și o femeie. Sunt în organizării referente.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 La Mega Image și shop go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 19-21 mai ai culpe de pui superioare, marcă proprie 365 la doar 9,29 lei 29 kg, roșii la doar 5 ,49 lei 49 kg și pepene verde la doar 2,99 lei kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoție de weekend de la Mega Image.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 și 43 de minute am zis că intrăm în direct, anticipăm cumva ce se va întâmpla astăzi la Avocatul Diavolului. 0372 069599 Da, o să dăm note profesorilor, deci o să-i rugăm pe părinți uh, să sune. O să dăm notă de fapt școlii, așa, în general, școlii românești. Cât de, uh, Cât de bine pregătită este școala ca să ne pregătească nouă copii Pornind de la un uh, raport OECD care arată că, țineți-vă bine, 99,8% dintre profesorii din țara noastră se consideră buni sau foarte buni. Asta în condițiile în care România e totuși pe locul 1, la analfabetism funcțional în Europa. Acesta este raportul și cine mai este alături de profesorii români cu părere foarte bună despre ei și cei din Malaezia. Alături de cei din Malazie, cadrele didactice de la noi au cea mai bună opinie despre propriile aptitudini din 34 de state analizate de OECD. Noi am mai vorbit despre acest da. lucru, n-am vorbit numai despre acest raport. E foarte interesant că în țările care au sisteme foarte bune de educație, cum ar fi, de exemplu, Finlanda sau Japonia, profesorii sunt mai modești, nu sunt așa de... Uh -huh. nu se atât de bine. În Finlanda, doar 70% se consideră bine pregătiți. Încă o dată, în România 99,8%. În Japonia... E bine că avem o părere bună despre noi. Da. Dacă nu ne lăudăm, noi cine? În Japonia, fără. o altă țară că este în top 5 în clasamentul PISA, la fel, procente foarte mici relatează și Digi24. Asta e. În principiu, era, era și în Grecia un profesor, dragă Zav, dragă Luca, mai de demult, în Antichitate, care spunea despre el însuși doar atât. Știu că nu știu nimic. Cine spune asta? Socrate. Soce? Socrate. Socrate, da. Bip. În rest, la testele Pisa, un sfert dintre elevii români ajung în categoria analfabetismului funcțional. Ce înseamnă analfabetism funcțional? Scuzați, vă vinere. Aici știu eu. Ce înseamnă, domnul? Citești și nu înțelegi ce citești. Da, nu poți să faci o judecată, nu poți nu te să rezolvi capul. niște probleme, nu poți trage concluzii pe baza unor date. Adică poți silabisi, înțelegi literele, știi că ăla e A, B, C, D, E, F, G, și dar litera ciudată, K, pa, Dar nu procesezi. Dar nu procesezi. Bun, ce notă dați dumneavoastră, ascultătorii noștri și părinți ai copiilor din această țară, școlii românești. Școala românească, iată, are o părere foarte bună despre ea. 0372-069599 da. Putem intra în direct acum pentru câteva minute. 0372-069599 Este școala românească atât de bine pregătită pe cât crede că este? Ce notă îi dați? Și de ce? Adică dacă vreți să o picați, de ce ați vrea să o picați? Dacă da, de ce vrei, îi dați o notă de, de 5 acum? Să-i dau 5? Păi nu e chiar așa. Nu, Școala că sunt... românească pregătește în continuare medici ă, destul de capabili cât să plece în străinătate și să lucreze acolo pe salarii mai bune. Da. De și, exemplu, IT și, și părinții Asta aia... vreau să spun. E foarte, sunt foarte mulți copii care pleacă, lucrează în IT în străinătate mm -hmm. și ă, sunt plătiți foarte bine. Și cât datorează ei școlii și cât datorează părinților sau propriilor eforturi? Mă întreb. Crezi că dacă n-ar fi fost școala românească, ar fi fost în același loc? Nu, evident că este bine că e școala românească și bravo, sunt o, mul o mulțime de oameni foarte bine intenționați în școala românească și cred că sunt și foarte mulți pasionați, bine pregătiți. Dar, din păcate, uite, de jumătate nu, pro nu promovează examenul de definitivare. 73% l-au picat pe cel de titularizare în 2017. Și știți cum se ocolește cu uh, sistemul? Dacă profesorii pică examenul de definitivat sau de titularizare, pot preda oricum, pe contracte de perioadă determinată. Deci care este ideea? Vrei să-l dai afară pe unul că nu e bun la locul de muncă? Um, sigur, nu-i mai faci contract până la moarte. Da, îi dai contract pe perioadă determinată în fiecare an. Ce-ai rezolvat? Ce firmă lucrează așa? Sună la 0372 069 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Adrian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Adrian! Dăm note școlii astăzi. Dăm note școlii. Pe scurt, eu am terminat o facultate particulară în acum vreo 15 ani. Mi-am dat seama în cadrul acestei facultăți de o chestie relativ simplă. Da. Dacă vreau să învăț, E foarte bine. Dacă nu, trec oricum. Uh -huh. Cred că învățământul românesc are nevoie de cât mai mulți părinți care să spună băi, copilul le învață pentru că este în interesul tău. Pentru că acum școala este o corvoadă. Din cauza de manuale, din cauza de programă, din cauza de foarte multe... <sus> multe păi alte probleme. Numai o secundă, Adrian. Da. Atunci, cine trebuie să remorcheze? Cine are rolul de remorcher în societate? Școala sau părinții care, de fapt, fac ei treaba școlii? Tu spui că școala e dezinteresată de performanța elevilor. Asta spui. Nu. No, spun că și, părinția, și părinții și copiii sunt copiii, își dau seama, tu te-ai dat seama la 30 de ani că poate ar fi trebuit să înveți mai mult ca să fii programator, să nu mai fi prezentator radio să sau ai, sau ai eu dublu sau triplu în America. Uh -huh. Asta spun. Bun. Ce notă dați școlii, domnul Adrian? Cred că șapte spre opt. Sunt... Șapte spre opt? Mă, ce indulgent domnul Adrian. Este Super un foarte tare. indulgent. E bună școala. Alina, bună dimineața. Bună, Alina. Bună dimineața. Bună dimineața, Alina. Mai tare la microfon, da. Alo? Dezachivezi speaker-ul, că era pe speaker. Așa, okay. da. Aș despre școală, dar vorbit vorbi despre profesori. Da. Am terminat vreo două facultăți. Da. Mama mea s-a dorit foarte mult să fac medicina. Existam o problemă. Eu da. nu făcut nicio oră de chimie în liceu. Dar de nicio oră. De ce? Pentru că profesorii s-au tot ferindat, au fost probabil suplinitori. Uh -huh. Am făcut un liceu de muzică uh -huh. și... Nu a rămas nimic. Am de curitate, în ce ani se întâmpla asta, când nu ați făcut practic nicio oră de chimie în liceu? Era în orar, cum ar veni, nu? Era în program. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Faceam un liceu de muzică, deci nu era cumva o specialitate chimia, Aha. biologia. În ce, ani? Nu se făcea. în ce ani? Cred că 92-93. Aha, am înțeles. Da? Ei, era după Revoluție. Bine, fă bine am, am, făcut, uh, am făcut două facultăți. Da. Am avut profesori la care nici măcar nu a trebuit să învăț. Au fost atât de buni, atât de disciplinați, uh -huh. atât de bine pregătiți, încât pur și simplu materia intra în cap. De uh -huh. exemplu, materia de chirurgie. Eu nu am vrut niciodată să o învăț. Da. Am avut un profesor extraordinar, care pur și simplu respira pentru materia respectivă. M înțeles. Pentru noi, studenții. Unde La Venia... Facultatea de Medicină. La Iași. La Iași. Spuneți numele acestui profesor, dacă v-a plăcut atât de mult se numește, doamna era, de fapt, conferențiar universitar, Geletu Gabriela. Am înțeles. Ce notă dați școlii așa, una, după toate experiențele astea contradictorii pe care le-ați avut? 6. 6, mulțumesc foarte Bun, mult. încă avem notă de trecere. Bine, deci înseamnă că sistemul nu reușește să filtreze corect incompetenții competenții de cei cu adevărat pasionați. Așa e. Marian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Salut. Marian Manț. Am o petiție în clasa asația. Da. Să vă trească, vă rog. Suntem cu, cu mari probleme la școală pentru că profesorii buni sunt mutați de aici-colo, în sensul că nu sunt titular de funcție, deoarece da. sunt profesor titular de funcție care fac politică. Da, așa și este. Am avut școala în clasele 5-8 pe vremea uh -huh. cealaltă. Am avut profesori numai cu studii superioare. Și profesori de calitate Care te-au atras la oră În ziua de astăzi, din păcate Profesorii nu știu să se muleze După elevi, Unul la mână, doi la mână Părinții incompetenți Care permit copilului să facă la școală ce vrea uhum. Să spargă geamul Să vorbească în oră Să fugă de la oră Sau să nu vină cu temele nepăcute noi, ca să ne menținem la un nivel calitativ pe care îl dorim pentru copilul nostru, muncim extrascolar cu ea. Da, am înțeles mult. Insipite. Hai să mai luăm dacă mai, mai luăm telefon, telefon. Mai ziceți zice o notă. Upt, cu indulgență, pentru că e păcat de profesorii care muncesc, okay. dar e vai de cei care sunt dezinteresați. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, Marian. Asta, asta ce spune ascultătorul nostru, Marian, demonstrează că școala în România este făcută pentru angajații școlii. Pentru profesori, și pentru angajați, și pentru cei care parazitează sistemul, da. nu pentru elevi. Că Că de fapt, pentru demn. elevi ar trebui să fie construită, concepută și să funcționeze pentru elevi, nu pentru angajați. Mona, bună dimineața! Mai avem doar câteva secunde. Da. Bună dimineața! La fel ca antevorbitorul meu, am o în clasa, așa șasea... Spre norocul ei și -o am terminat două facultăți, da. nu am făcut o oră de pregătire în viața mea, reușesc să o ajut cu brio. Da. Însă aștept vacanța, pur și simplu, nu știu, din punctul meu de vedere cred că nu se face nimic. Da, nu reușesc asta. să determine copiii, să învețe, să le placă, acum eu nu cred că am fost un copil așa care eram nebunit să învăț, dar cu foarte multe cunoștințe Pe care mi le aduc aminte după 30 de ani bun, cam deci, toată cumva... lumea, Nu mă, trebuie să întrebui Cam toată lumea spune același lucru Că școala nu este orientată pentru elevi Că sunt acolo niște probleme Că sistemul e parazitat Vi se pare că se preocupă cineva în mod coerent În țara asta de problemele sistemului de educație? Nu, no, nu, nu sunt nicio formă Bun nu. Mai există întreb... profesori da. Bun, dacă ai norocul să mergi la o școală de genul acela Atunci e ok da, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc da. foarte mult. Am senzația că profesorii buni au început să devină și ei victime ale sistemului, așa cum sunt elevii care vor să învețe și nu au de la cine. Legea educației cred că a fost modificată de vreo 60 și ceva de ori în ultimii 27 de ani. După interese politice, încă o dată nu după interesele elevilor. Asta este o problemă profundă la care trebuie să ne gândim. Eu rețin de la Mona că așteaptă vacanța, chestia asta m-a marcat. Îți dai seama cum ce, ce descriere un părinte care așteaptă pur și simplu vacanța ca să se termine odată. Că și mai și el. Exact. <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 fontă și 5 ani în garanție la numai 1499,9 lei pe pachet. Altex. De ori diferența la toate produsele.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 Simte diferența cu tehnologia inovativă Whirlpool. La Emag ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Comanda acum de pe Emag mașină de spălatru pe Whirlpool cu tehnologia al șaselea Sims pentru haine colorate, 6 kg, 1200 rotații pe minut și clasa A plus plus plus la doar 999 lei. Whirlpool sensing the difference. Emag. Luni e greu să mă trezesc. Marți deja simt că obosesc. Yeah, yeah. Joii stau rău cu energie Vine dar la weekend mă gândesc Sâmbătă-n apuc să fac tot ce doresc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 Ioana Brustur, Capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v am găsit la știri. Vreme frumoasă, astăzi se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, dar după amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice pe arii restrânse în zonele de munte și în nordul Munteniei și al Olteniei și cu totul izolat în celelalte regiuni. Maximele vor fi între 17 grade pe litoral și 27 în Câmpia de Vest. În capitală se anunță zi caldă, ceva nor, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. 24 de grade este maxima anunțată pentru. București. Este prima zi cu tarife RCA libere după șase luni de prețuri înghețate. Autoritatea de supraveghere financiară a fixat prețurile de referință pentru o piață liberă, tarife pe care le găsiți pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Șefii din ASF admit că este vorba doar de prețuri orientative și nu este clar ce se va întâmpla cu o companie de asigurări dacă aplică un tarif dublu, de exemplu, față de cel orientativ. Șase luni, tarifele pentru asigurarea obligatorie de răspundere civil auto au fost înghețate de fostul guvern la presiunea patronilor de firme de transport. Consiliul concurenței a anunțat că va monitoriza acest domeniu în perioada următoare împreună cu ASF. Legea salarizării unitare în sistemul bugetar intră la votul final în plenul Senatului după ce a primit undă verde în Comisia de Muncă a Camerei Superioare. Apoi proiectul va ajunge în Camera Deputaților fără decizional în privința acestui act normativ. La propunerea PNL și a UDMR a fost acceptată ieri majorarea indemnizațiilor cu 1450 de lei acordate tuturor primarilor și viceprimarilor de orașe cu excepția celor din București. Un singur vot a fost împotrivă, cel al senatoarei USR, Florina Presadă. Aceasta a declarat că este un concurs între toate partidele pentru a mări salariile edililor în loc să stabilească o grilă de salarizare pe administrația publică locală. Cât privește sindicatele, acestea rămân nemulțumite, susțin că legea salarizării produce dezechilibre, angajații din sistemul sanitar amenință deja cu proteste dacă amendamentele propuse nu vor fi luate în seamă. Angajații muzeelor din toată țara vor organiza mâine primul protest național, de după 89 vor participa aproape 1500 de salariați. Acțiunea va coincide cu nouă a evenimentului Noaptea Muzeelor. Sindicatele critică actuala formă a legii salarizării unitare, acuzând că proiectul umilește flagrant salariații care lucrează în astfel de instituții de cultură. În capital, aproape 200 de angajați ai muzeelor se vor aduna mâine la 12 în fața Muzeului Național de Istoria României, după care, după două ore, vor porni spre Ministerul Culturii. Controlul judiciar sau arest la domiciliu pentru arhiepiscopul Tomisului. O decizie este așteptată astăzi de la Curtea de Apel Constanța, după ce procurorii DNA au formulat o solicitare în acest sens. Teodosie este judecat la aceeași instanță pentru că ar fi obținut ilegal fonduri europene prin APIA, declarând în fals că folosește anumite suprafețe agricole. Ioana Dumitrescu Procurorii de Au cerut ca Teodosie să fie arestat la domiciliu pentru că erarhul l-a încercat din nou să acceseze bani europeni, deși acest lucru i-a fost interzis în cadrul controlului judiciar. În plus, a luat legătura cu un alt inculpat din dosar, lucru care i fusese de asemenea interzis. În prezent dosarul în care arhiepiscopul Teodosie are calitatea de inculpat se află în procedură de cameră preliminară la Curtea de Apel Constanța. Agenția pentru plăți și intervenție în agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.400.000 de lei. În Statele Unite președinte neagă că ar fi cerut încetarea unei anchete a Poliției Federale care îl viza pe fostul său consilier pe probleme de securitate, Michael Flynn, silit să demisioneze după ce a ascuns dialoguri cu oficiali ruși. Donald Trump vorbește despre o vânătoare de vrăjitoare și susține că investigația începută în acest scandal politico-mediatic afectează, de fapt, imaginea țării. La Kremlin, între timp, Vladimir Putin ironizează criza politică generată de vizita a ministrului său de externe, Sergei Lavrov, la Casa Albă, Elena Tudor. Declarațiile au fost făcute în prima conferință a președintelui american după publicarea unui raport al lui James Comey. De altfel, un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump dacă în orice mod sau formă i-a cerut lui Comey să renunțe la investigația privind legăturile cu Rusia. Nu următoarea întrebare a fost răspunsul președintelui american. Did you at Next question. Next question. În ultima săptămână, Donald Trump a jonglat de la un scandal politic la altul. În timpul întâlnirii cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și ambasadorul Sergei Kishliak, președintele le-a transmis diplomaților ruși o serie de informații clasificate despre un complot al statului islamic. În timpul conferinței de presă de ieri, Trump le-a transmis jurnaliștilor că vrea să se concentreze asupra problemelor din Statele Unite. Rusia este bine, Statele Unite ale Americii sunt prioritatea mea în acest moment. Mergem și în Rusia, președintele Vladimir Putin ironizează criza politică din Statele Unite. Acesta a spus în glumă că îl va mostra pe șeful diplomației ruse pentru că nu l a informat în legătură cu secretele aflate de la Donald Trump. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Fecea Voluntari s-a calificat în finala Cupei României după ce a trecut cu 1-0 de CSU Craiova. Golul marcat de Ilfoveni în prima manșă în deplasare a fost hotărător. Returul s-a încheiat aseară 0-0. Antrenorul lui fece Voluntari Claudiu Niculescu așteaptă cu nerăbdare finala din 27 mai cu Astra Giurgiu, care se va disputa la proiești. în timp ce pentru Gigi Mulțescu a fost ultimul meci pe banca lui CSU Craiova. CSU Sibiu a învins-o pe campioana în titlă CSM Oradea în primul meci al finalei mici a Ligii Naționale de Basket Masculin, 69 la 63. Mia a fost cel mai bun racator cu 20 de puncte pentru gazde. Următorul meci se va juca luni la Oradea și dacă va fi nevoie, decisivul va fi miercuri la Sibiu. Astăzi începe și finala mare între UBT Cluj și Steaua CSM Exim Bank. Ardelenii vor găzdui primele două meciuri ale seriei, următorul fiind programat duminică. Luca, mulțumim, băi, cu ocazia asta îmi dau seama că are și București o echipă în finala, în finala Cupei României Voluntariu echipa domnului Firea Bandele. mă, pardon. Nu? Da. Deci cu ocazia asta suntem și noi acolo. Hai, domnule, da. că e bine. Republica Fantastică România imediat <coughs> în deșteptarea. Ce se mai achiziționează prin spitalele românești? Nu, de da. fapt avem un caz cu un spital de urgență care a făcut uh, varză banii de buget tocând, tocându-i pe ghiveci. <laughs> Sau a făcut ghiveci. I-a ghiveci <laughs> tocându-i pe varză. Europa FM De aceeași frecvență cu tine. Europa Never was a cooler. Tasted like a rainbow She's got the look. Heaven a bomb 'cause heaven's got a number. When she's spinning me around, kissing is a color. A loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She the look. Wilder in the eyes, naked to the top, as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad whore. She's got the look. Swaying with the man, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wind sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. the love Europa FM, Rockset. Bună dimineața, 8 și 11 minute! Republica Fantastică România la Europa FM Un raport al Curții de Conturi arată că Spitalul Județean de Urgență Slatina a produs cu diferite achiziții și lucrări un prejudiciu de 840.000 de lei. Noi, datele acestea apar în urma unui control făcut anul trecut. Spitalul a trecut, cum spuneam, printr-o serie de lucrări de modernizare, care au inclus și diverse investiții cam bizare, ca să spun așa. Se, se le zice într-un fel. De exemplu, s-au cumpărat ghivece de beton cu plante în sumă totală de 123.000 de lei. Da, câte erau domnule? 16 ghivece. 16 ghivece. fiecare 16. Da, 4.000 de lei ghivecul. De restul sumei, <ghi> da, rezultă cât rezultă, de restul sumei ce a rămas, aproape 60.000 de lei. Așa? 59.000 de lei s-a făcut... Amenajare. Deci... De jumătate din bani ăștia s-au da. cumpărat și aici pe ghivece. Da. Și cu de jumătate din bani... Cu 4.000 de lei bucata. S-au amenajat ghivecele. Da, ghivece. Nu vă imaginați că sunt, sunt niște ghivece de da. beton cu plante. 4.000 de lei bucata. Adevărul zice așa, citez, la o simplă căutare pe internet se poate găsi o tuia asemănătoare, că unele aveau tuia, da? Cu cele din curtea spitalului la prețuri în jur de 100 de lei în timp ce ghivece asemănătoare au prețuri în jur de 450-500 de lei bucata. Deci, spitalul le-a cumpărat cu 4000 de lei, colegii de la adevăr au găsit cu 400 de lei pe net, același tip de ghiveci. Acum, aș vrea să, adică vreau să înțelegeți cu toții că nu, adică nu sunt cărcotași, nu, nu e rău să fie bine, cum ar spune niște tipi faimoși. Deci, nu se supără nimeni dacă curtea spitalului arată îngrijit dacă arată bine, dacă e curat, dacă e frumos, că dacă ajunge la, când ajungi la spital bolnav și deprimat și spitalul mai arată și el dezolant și ca după război, te gândești că până aici ți-a fost. Bine, deci dacă ajungi sol nu mai e timp să realizezi că da. e frumos sau urt. Eu pledez pentru instituții publice care -arate să arate civilizați să-ți dea un sentiment de încredere, dar totuși ghivece de 4.000 de lei când se găsesc cu prețuri de 10 ori mai mici, adică asta ori e foarte... Ori e hoție, că altfel da, e nu clar. pot să-i spun. Una din două. Da, sau managementul nu înțelege pe ce lume trăiește. În toate cazurile nu prea are ce să caute uh -huh. acolo. Bun, experții curții de conturi au atras atenția că prin modernizările care s-au făcut s-a produs un prejudiciu de 840.000 de lei, dintre care 123.000 de lei, cum spuneam, doar pentru cumpărarea ghifecelor cu beton. S-au făcut o suie de plăți nelegale, și așa mai departe. E, reprezentanții spitalului, trebuie să spunem și asta, au contestat raportul, au mai făcut acest lucru și cu alte rapoarte și până acum au și câștigat. Deci, se duc și contestă raportul Curții de Conturi și câștigă în, în instanță. Alte cazuri, totuși, tot de aici. În 2013, în cadrul unui alt control realizat tot de Curtea de Conturi la Consiliul Județean, care instituția care coordonează activitatea Spitalului Județean de Urgență Slatina, tot la spital se calcula un prejudiciu de 432.000 de lei. La acel spital s-au făcut în ultimii 10 ani două parcări. Una de 50 de locuri, domnul Luca, fiți atent aici, la proporție regula de 3 simplă, cred. Una, o parcare de 50 de locuri, care a costat 500.000 de lei. Alta de 110 locuri, care a costat... Cât să fie? Deci dacă aia de 50 de locuri costă jumătate de milion, aia de 200 de locuri cât să coste? Un milion, și 1 milion 500 de mii. Deci un milion jumătate. Era de... mai modernă, probabil. Da, <laughs> era pentru mașini mai late. Da, e, a, prima și dungile trase pentru fiecare loc în parte. Da, prima parcare de 50 de locuri n-a fost folosită niciodată. După ce a fost făcută și s-au dat banii pe ea, conducerea spitalului a decis că acolo n-are voie să parcheze nimeni. Asta a fost treaba. Tot la acest spital au mai fost făcute și alte achiziții stranii. De exemplu, un pat conoptieră și stativ pentru perfuzii a costat 12.000 de lei. Am văzut, sunt niște dormitoare super mișto din lemn masiv la o mare firmă de... Care costă tot cam atât? Nu, costă 8000 de lei. <laughs> nu nu mi-am permis să cumpăr asta. Dar da, un da, pat cu un Da, Dar, dar, știi da, ce n-avea? Patola din lemasiv perfuzi. n-avea perfuzie. Stativul de perfuzii, de obicei, este un băț înfipt <laughs> într-o... niște rotile. Bun, ce e cu patul ăsta? Managerul Elena Vișan, intervievată de adevărul, zice că n-are nimic deosebit, însă n-are moarte. Deși pentru produse de același tip, prețurile variază pe piață cam pe la jumătate. Până acum, când ești manager de spital și spui despre ceva că nu are moarte într-un spital din România. Zice multe. Da, bun. E, toate achizițiile astea sunt mai întâi aprobate de ordonatorul de credite, Consiliul Județean, care dă banii. Problema e că, știți, nu sunt banii Consiliului, ci ai noștri, ai cetățenilor. Consiliul doar gestionează banii ăștia, așa cum, în general, statul, prin tot ceea ce face, nu face decât să gestioneze banii pe care îi plătim noi, cetățenii, prin taxe și impozite și tot soiul de alte dar pe care trebuie să le dăm statului. Deci nu sunt banii voștri, aveți grijă ce faceți cu ei și ca să încheiem, vă reamintim bugetul sănătății s-a dublat în România în ultimii 10 ani. Deci și cheltuielile ar trebui să se dubleze. <laughs> Iată corect. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 17 minute, 10 minute aveți la dispoziție pentru a vă înscrie cu un SMS cu tarif normal la 1769 în bătălia sexelor. Scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM, trimiteți un SMS sau mai multe, câte vreți voi și poate intrați în jocul nostru. Vă trimitem la Mamaia un sejur de 3 nopți pentru două persoane. Dacă eventual câștigați concursul, așa pur și simplu nu vă trimitem, dar vă invităm în jocul nostru, 1769, SMS cu tarif normal, scrieți acceptare numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM, mult succes!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 Mai. Metro îți oferă set două tigăi diametru 20 și 24 de centimetri la 14,99 lei setul. Prinde ofertele de weekend la Metro. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client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 la numai 999 de lei preț la schimb cu un electrocasnic vechi Media Galaxy cea mai variată gamă de produse conform audit Retail Nielsen Intră în Tribuna 0 cu Ovidiu Ioanițoia Luni de la ora 21 George Hagi vine la Tribuna 0 la Europa FM Alege să fii parte din joc <sus>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 I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something grand. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm -hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate.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 Come on, be my baby, come on I'm in love with the shape of you Push and pull like a magnet do my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed she smell like you Everything is covering something new I'm in love with your body Come on. shape of you shape of you at Sheeran 27 de minute ascultați Europa FM ce vrea te grebești te grebești a? a venit Gala Catering a venit a... A... Da, a adus mâncarea și n-ai a... apucat să te uiți să vezi ce și cum pe acolo a, doar, doar ai auzit simte. și i-am simțit i-am simțit asta și te grebești nu da, ia să luăm încet așa facem o încres... maraton <laughs> ușor ușor Apropo... Gala Catering mulțumim tare mult pentru mic dejun da turul României la Europa FM Că veni vorba de graba a treia ediție a Maratonului Internațional al Brașovului are loc în acest weekend în Brașov. Firește, Băi, dacă știam, uite, l-am pierdut și pe ăsta. Mii de, mii de alergători și din țară și din străinătate vor lua startul în competiție din piața asfatului. Și evident, bucurați-vă, traficul pe mai multe artere principale ale orașului va fi restricționat pentru toți ascultătorii noștri din Brașov. Sănătate. Cristina Nica are detalii. Bună dimineața, Bună dimineața. Bună dimineața, competiția are loc sâmbătă și duminică la Brașov. Sunt programate atât mm. curse pentru copii cât și da pentru adulți. Da, cât alergă oamenii Zeci de, de, <laughs> de kilometri. 10 deci de kilometri. Avem maraton, semi-maraton, Timran, există o cursă de aproape 11 kilometri și alta de aproape 6 kilometri. Sunt alergători români, dar aceea alergători străind din alte 21 de țări. Sunt peste 2500 de înscriși. Cei care organizează promit premii valoroase, pe măsura participării extinse competiția are asociată și o cauză caritabilă parte din taxele de înscriere vor fi direcționate către Hospis Casa Speranței organizație care acordă gratuit sprijin copilor și adulților cu boli incurabile bineînțeles că vorbim și de restricții în trafic deci turiștii sau cei care vin în weekend la Brașov trebuie să țină cont de ele între 8.30 și 14.30 drumul dintre Brașov și Poiana Brașov DN1E va fi închis. Și există și o serie de alte artere blocate circulației până la orele prânzului. Vorbim în principal de arterele din centrul orașului. Așa că cei care vin la Brașov, ca să evite neplăcerile, trebuie să se informeze din timp în legătură cu locurile în care pot sau nu circula. Îți dai seama, maraton către Poiana Brașov, păi leșini, undeva după primii 2-3 kilometri. Da, bucureștenii care vin, ei sunt obișnuiți să aștepte în trafic, oricum în București, după care oricum pe drum la Comarnic, așa ca o sa aștepte și în Brașov să-i ca acasă. E tău. un sens giratoriu la intrarea de, în Brașov, da. pe care îl puteți folosi în cazul în care mergeți la Brașov weekendul ăsta ca să-ntoarceți. <laughs> Mulțumim, Cristina! <laughs> Mulțumim, Cristina! 8 și 30 de minute, bătălia sexelor. Imediat vă trimitem la mare! Mane.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 Troair și Manoperă. Detalii pe Fort.ro.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 Eliberează-ți banii de comision Cu pachetul liber și pachetul fără frontiere de la Banca Românească, ai zero comisiuni la retragere la orice ATM din țară. Oriunde, oricând, pentru orice Mastercard Standard sau Mastercard World. Ole, ole, ole, ole, libertate, ATM! Banca Românească. Libertate la Bancomate.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 Hârtie junică cu parfum de piersică sau mușetel, marcă proprie care, 8 role, la doar 8 ,99 lei 99, prin de de weekend de la Mega Image. Rome Expo organizează între 25 și 28 mai singurul târg din România dedicat seniorilor și tuturor celor care doresc să ofere un zâmbet și un moment de relaxare părinților și bunicilor. Eveniment organizat de Rome Expo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Intrare liberă, 25-28 mai Rome Expo. Mai multe informații pe senior-expo.ro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 Did I ever tell you how you live in me Every waking moment Even in my dreams And if all the stalkers praises And you don't know what I mean Does it really matter? Will never tell you the way they truly feel i would die for you gladly if i knew it was for me so if FM 39 de minute, vă trimitem la mare, 3 nopti, Hotel Victoria Mamaia, 2 persoane, premiul oferit de Europa FM și Paradis, vacanțe de vis. Hai să vedem pe cine trimitem acolo, ar putea fi Ioana din Târgu Mureș. Bună dimineața! Bună, dimineața. bună Ioana! Binevenit. Bine venit! Bine, am găsit. Ai băut cafea dimineața asta? Da. Eh, nu cred. Cu cine? Cu petita mea. Cu petita Și Cipriane din Sibiu, bună dimineața, Ciprian. Să trăiești, Cipriene Care începe? Ioana sau Ciprian? Ciprian Ciprian, prima întrebare e pentru tine Ce scriitor englez este creatorul Personajului Sherlock Holmes? Asta e simplu Scriitorul englez Sherlock Holmes Nu. No. Arthur Conan Doyle Ciprian, mai ești cu mine? Da Așa, respiră, fii atent. Ioana, întrebare pentru tine Cum îl cheamă pe prietenul și partenerul de investigații a lui Sherlock Holmes? Hercule Poirot Nu, Dr. Watson oh. Hercule Poirot e da. altă treabă Vârsu. <laughs> da. Ciprian, câte grade are fiecare dintre unghiurile unui triunghi echilateral? 60. A răspuns ah, exact când, mă când a bătut gongul. Da, când a bătut gongul. Mm. Are un punct. Ioana, care da. este suma unghiurilor unui triunghi social? cel? Nu, nu, 180. 180. Da. Doar dacă ți gemene. Ciprian, da. cum se cheamă seria de filme în care Silvester Stallone joacă rolul unui campion de box? Rocky Rocky și cu ocazia asta ai câștigat Ioana, îți mulțumit tare mult Te pupă Ioana, Ciprian merge la mare Mulțumesc Cu ce ai venit? Cu brânză? Mulțumesc Wow, nici n-am apucat să-i spunem Exact ce a câștigat și uite că Ciprian trebuie să iei Pe toți colegii tăi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 Mulțumesc. Rămâneți cu noi, prieteni. 8 și 42 de minute. Mergem la t imediat. Ne-i smarul rolul. Ce would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no can't pin you down what's going on in that beautiful mind i'm on your magical mystery ride and i'm so dizzy don't know what hit me but i'll be all actions give you a all... And of și 8.45 de minute, am spus că mergem la Tekirgöl. noi trecem anual pe acolo, în drum spre live pe plașe, unii se mai și opresc, deși nu recunosc lucrul ăsta. Da, ceva interesant se întâmplă la Techirghiol, în județul Constanța, unde vestea că vine un investitor care vrea să construiască un complex hotelier, a, și balnear, a alarmat comunitatea foarte tare. Investiția ar urma să se ridice la 50 de milioane de euro pentru acest complex turistic și balnear. Înțeleg că este vorba de un neam să relatează Digi24, dar... Primarul și localnicii par să se teamă că, de fapt, Nemțul vrea să fure nămolul din lac. Nu ne vindem țara, știi? Nu cedăm deloc. Nu cedăm nicio o găleată de nămol. <laughs> da. Iulian Soceanu, primarul din Techirghiol, vrea să organizeze acum un referendum. El este citat cu următoarea declarație. Dacă vom lăsa ca această resursă să ajungă și în alte zone ale țării, ce rost ar mai avea ca turiștii să vină să beneficieze de această resursă? Motiv pentru care ne vom zbate pentru referendum, clar... În momentul acesta, doar un referendum poate să clarifice această situație. Da. Ceea ce este uh, foarte interesant, acum, acum să, înțelegeți, să ne înțelegem, da? nămolul de la Techir nu este nămolul lăsat de Dorel când s-a pășant să pacia în București, ca să zic așa. E un nămol special, un nămol sapropelic, domnul Zafiu. Dar e dat de niște creștiți. crustacee și deci, o algă specială. Deci, cu, cu, cu alte cuvinte, crește nămol acolo. A, chiar așa se întâmplă, dar numai crește foarte încet. E, un, e o pătură de nămol pe fundul lacului de vreo jumătate de metru grosime. Lacul are vreo 100 de hectare și se regenerează foarte greu. E un crustaceu, nu se mănâncă domnul Pastia Voita, Artemia Salina este spune cu staceul. Da. Bun. Și l-am sunat pe domnul primar, pe domnul Soceanu, primarul orașului Techir ca să ne explice și nouă ce se întâmplă acolo. Domnul primar, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, bună dimineața! De ce vă temeți domnul primar? Dacă vine investitorul și bagă 50 de milioane de euro, de ce credeți că vrea să fure namolul? Cred că s-a înțeles greșit mesajul. Așa. Noi ne temem de un investitor care să investească în localitatea asta sumă de 50 de milioane de euro. Da. Noi ne... Cea mai mare temere a noastră este de modalitatea cum va fi exploatat acest număl sapropelic. Pentru că, așa cum știm în România, în momentul în care vine un investitor care a pus vânat pe o resursă minerală cu toate intențiile bune la început, ulterior constatăm că acea resursă este exploatată într-un mod mai puțin uh, corect și riscăm ca într-o scurtă perioadă de timp noi să rămânem fără această resursă generală. Tocmai din acest motiv... Da, stați-o noi... segundă, deci sunteți, da, da. sunteți bănuiti. Eu înțeleg rațiunea, pentru că au fost multe cazuri, aveți dreptate. Dar e ceva ce vă face să fiți da. bănuitori? Sau? Adică ceva este... concret. Știți ce se întâmplă? Noi nu cunoaștem exact care sunt condițiile în licența de exploatare a acestei resurse minerale. Cine Dacă dă licența știu... asta? În momentul ăsta, din câte știu, exploatarea e făcută de ce? De sanatoriu acolo în Techiriol, nu? Da, este, este făcută de sanatoriu balnear Techiriol, dar da. această resursă minerală aparține statului român da. prin agenția de resurse minerale. Noi licența ar form... trebui dată de uh, agenție. această agenție? Okay. De exact de exact această, această agenție. Noi, ca și Autoritatea Publică Locală, nu avem nicio responsabilitate în sensul în care să emitem un act sau să avem vreun control asupra acestei resurse. Ok. Și cu ce da. vă ajută un referendum? Că înțeleg că vreți să organizați un referendum. Care ar fi întrebarea? Cu ce vă ajută? În momentul acesta, așa este, am lansat acest, acest lucru cu un referendum, pentru că totuși lucrurile sunt destul de înaintate. Eu sunt la primul mandat, am auzit da. acest subiect acum câteva luni de zile. Da, ați fost consilier local? Am fost consilier local, dar vreau să vă spun că nu am știut, -am știut acest lucru vis a da. această licență de exploatare. Da, Urși dar nu mi-ați răspuns. Răspundeți-mi la întrebare. Cu ce vă ajută referendumul? Ce vreți să întrebați pe Deci, Este clar că din, din momentul acesta, unde, unde s-a ajuns, și aici mă refer la faptul că deja pentru sunt două perimetre în discuție din la tehnilor, pe un perimetru, deja această societate a terminat, a luat licența de explorare, a depus-o la Agenția de Resurse Minare și așteaptă eliberarea Uh -huh. pentru licenței de exploatare. Da, deci, de aici este, pasul este foarte înaintat. Okay. Iar pentru al doilea perimetru, abia s-au depus documentele pentru explorare pe al okay. doilea perimetru. Deci sunt două lucruri total am diferite. Am înțeles. Dar, mai am o întrebare. Stați așa, domnul primar. Ați întrebat agenția care este care ce licență dau oamenilor acestor? Adică, dumneavoastră, vă temeți că îl iau în ce? Îl iau cu trenul și îl duc în altă parte? Nu, nu e temă de faptul că va fi exploatat într-un mod agresiv. Da. Este o resursă care este regenerabilă, cei drept. Dar regenerarea lui se face într-o anumită, într anumită procedură. Uh -huh. Noi dacă nu avem grijă ca această procedură să fie, să fie îndeplinită, și aici mă refer la faptul că tot 80% din ce am discutat cu specialiștii, vă dați seama că eu nu da. sunt specialiști și nu dar ce am da. discutat cu specialiștii, 80%, la, 80 din cantitatea de namor care este folosită în tratamentul balnear trebuie returnată în lac uh -huh. și dusă în cuiburile de unde a fost extras. Da. Pentru că în acest mod se uh, se regenerează, se reface, se regenerează uh, această surță minerală. E În momentul în care această cantitate nu se va reîntoarce în lac, riscăm ca într-un timp foarte scurt să rămânem fără această resursă minerală. Din acest motiv, temerea noastră a fost dator de faptul că nu cunoaștem aceste informații, să știm și noi în, în, în licența de, de exploatare care sunt condițiile, în ce condiții exploatează, ce cantitate, pe da. ce perioadă. Adică sunt foarte multe întrebări la care noi nu avem răspuns. Și din acest motiv, am înțeles că sunt totuși documente clasificate în uh -huh. statul român în aceste licințe, Bun. Și, neștiind acest lucru, noi suntem, noi suntem foarte îngrijorați de acest lucru. Bun. He. Mulțumesc foarte mult, a fost primarul orașului Te domnul Iulian Socean. Uite, un tip responsabil. Din punctul meu de vedere, da, face o treabă foarte bună. Semnalează comunității că ar putea exista o problemă și comunitatea are un punct de vedere despus. Are ceva despus aici. Crezi Bravă, că după săvați Roșia Montana... Apare și salvați tekirghiol. Da, știi, vine, adică te încearcă un zâmbet, așa că te gândești, uite, da. bă, ăștia se tem că le fură nămolul. Dar oamenii au dreptate. Da, adevărat. nu e nămol oarecare și se regenerează greu. Trebuie poate cineva de la agenția asta a resurselor minerale poate dă niște răspunsuri corecte oamenilor din tekirghiol care sunt îngrijorați și pe bună dreptate. Rămânem cu zâmbetul pe buze și ne pregătim de concert Vang pe 25 mai la polivalentă Polivalente, 25 mai, super concert, super, super concert pe care e bine să nu-l ratați. Stiri în 5 minute la Europa FM.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 Simte diferența cu tehnologia inovativă Whirlpool. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Comanda acum de pe EMAG, mașină de spălatru pe Whirlpool cu tehnologie al șaselea sims pentru haine colorate, 6 kg, 1200 rotații pe minut și clasă A+++, la doar 999 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG. Este ora...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 București! Radu Mazăre și ceilalți 36 de inculpați își vor afla astăzi sentința în dosarul judecat de Curtea de Apel București referitor la retrocedarea ilegală a mai multor plaje din Constanța. Prejudiciul se ridică la 114 milioane de euro. Avocații lui Radu Mazăre au cerut achitarea lui pe motiv că retrocedările s-au făcut în baza votului dat de Consiliul Local Constanța iar Prefectura nu a avut obiecții. Procurorii de neau au cerut însă pedepse maxime pentru Radu Mazăre și pentru fostul președinte al Consiliului Județean Constanța Nicușor Constantinescu. Pentru alți inculpați, anchetatorii au solicitat ca procesul penal să se încheie, pe motiv că faptele s-au preschis în condițiile în care dosarul se judecă de aproape 9 ani. Extradarea lui Sebastian Ghiță, judecătorii sârbii vor decide dacă aprobă cererea de extradare formulată de autoritățile de la București. Fostul deputat va fi audiat astăzi la Belgrad. Ciprian Ioana Fostul deputat se află în prezent încarcerat în închisoarea districtuală din Belgrad. Audierea sa va fi făcută de un judecător de cameră preliminară. O astfel de procedură este necesară după ce Ministerul Justiției de la București a cerut pe 27 aprilie extrădarea lui Sebastian Ghiță, în condițiile în care acesta e cercetat în țară în mai multe dosare penale. Amintim, fostul deputat a fost localizat și reținut la Belgrad în noaptea de 13 spre 14 aprilie. Sebastian Ghiță avea permis de conducere și buletin de slov. Venia și era împreună cu fratele său în momentul capturării. În capitală, primăria continuă să facă benzunice pentru mijloacele de transport în comun. Eu au fost montate separatoare pe șoseaua București-Ploiești, în zona fântânii miorița pe sensul de mers către piața presei. Călătorii salută inițiativa și cred că autobuzele vor ajunge mai repede în stații. Ar fi foarte bine, sigur că, zic eu, pentru că s-ar fluidizean ar mai intra peste... Adică REATB ar avea cum ar fi linia separată, ceea ce ar fi foarte bine, am văzut și în alte țări asta. Ar ajunge mai pare... repede? Cred că da, ar fi mai, mai rapid. Am văzut asta în Ungaria și am înțeles că merge foarte bine. Pandă unică pentru REATB? O super idee, este De... mult mai practic pentru că este traficul foarte, foarte intens și stăm cu minutele în șir la semafor. Cât despre șoferii, unii spun că ar renunța la mașini în favoarea mijloacelor de transport în comun, alții susțin că este nevoie și de dezvoltarea parcului auto al regiei. V-ați lăsat mașina acasă să mergeți pe autobuzul dacă ar ajunge mai repede? Da. Autobuze, da să, să, să fie un parc mult mai dezvoltat și mai bogat, adică să fie mașini, nu să stai inghesuit, să aibă aer condiționat? Da. dar să ar mai repede, da. Clar, da. O mare prostie. Din ce cauză Pentru că toți care ies după Grubogeanu Ghelea nu mai pot să facă stânga spre rondul de la, de la Miorița. În altă ordine de idei, consilierii bucureșteni au aprobat amenzi pentru cei care aruncă gunoaie pe jos, inclusiv chiștoace de țigări și gumă de mestecat. Municipalitatea a invocat că Bucureștiul nu are reguli similare celor din alte orașe mari europene. La New York șoferul care a intrat cu mașina în pietoni în Times Square ar fi fost în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor, anunță poliția. O femeie a murit și alte 22 de persoane au fost rănite în incident. Richard Rojas, în vârstă de 26 de ani, este un fost militar din cadrul Marinei americane și are cazier pentru conducere sub influența substanțelor interzise. A fost reținut seară, iar FBI a deschis o anchetă. Bărbatul le-a declarat anchetatorilor că a auzit voci înainte de accident. Nu există vreun indiciu potrivit căruia ar fi fost vorba despre un act de terror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 Bună dimineața! Simona Halep este în mare formă pe zgură și spune că totul ține de încredere. După ce a învins-o pe Anastasia Pavliuchenkova și s-a calificat în sferturile de final ale turneului de la Roma, proaspăta campioană de la Madrid a declarat că se simte minunată, este puternică și are moralul ridicat. Ea se așteaptă însă la un meci greu astăzi de la ora 13 cu Anet Kontaveit, Estona care a eliminat-o în turul al doilea pe lidera mondială, Angelique Kerber. Simona Halep a câștigat președenta întâlnire directă luna trecută la Miami, însă pe suprafață hard. Alexandru Chipciu și Nicușor Stanciu sunt campionii Belgiei cu Underleck Bruxelles. Echipa lor și-a judecat matematic titlul în penultima etapă a Playoffului după ce a învins-o cu 3 la 1 pe Charleroi, care a condus cu 1-0 la pauză. În ziua în care am primit 28 de ani, Chipciu a fost integralist, în timp ce Stanciu a rămas pe banca de rezerve. Tot seară, Dorin, Rotariu a fost titular la FC Bruj, dar a primit un cartonaj galben și a fost înlocuit încă de la pauză, iar echipa lui a fost învinsă cu 2 la 1 de ustande. Luca, mulțumim pentru știrile din sport, avem videoradio imediat cu Filip Stan David abia aștept recomandările lui Filip dar la mulți bani fericiți avem și roata norocoasă din studioul Europa FM chiar acum Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Puteți vedea acolo roata cu zilele fiecarei luni, cu lunile și așa mai departe. Încă nu vedeți premiile pe care le oferim și pentru care uh, vrem să schimbăm 100 de euro astăzi, dar putem vorbi despre ele. Uite, avem un aspirator, avem o brățară fitness, un frigider, un set de tigăi, o vacanță la mare și 5 kg de cireșe. Mă gândeam că acum vreo două zile când am dat asta, kilogramul de cireșe făcea ca premiul asta să fie cel mai mare de pe da. Erau o roată. Practic un chil de aur. Așa da. era. Exact. Da. Iar acum cireștile s-au ieftinit. Da, deci cumva o devalorizare completă, s-a prăbușit pe la cireșe. Deci aveți grijă ce alegeți. Cursul leu cireșe este nenorocire. E nenorocire. Distrus total. Leul s-a întărit în fața cireșei. Hai să vedem ce se întâmplă cu roata. Trebuie să alegem o dată. Și după da. aia cei care ne ascultă să trimită SMS-uri și abia după aia vedem ce facem cu sta de euro. Vlad Luca, cine dă de roata? Luca, dă. Hai, hai, Luca. Luca e specialistul. Da un sens invers. Hai, dă cum vrei tu, dar dă dată. Așa, 20. 20 este ziua. Vezi ce faci și cu luna. Dă tare. Așa, pam, pam, pam, pam, pam. 20 iunie. E la limită acolo. 20 iunie, iauzi. 20 iunie. Dacă ești născut pe 20 iunie, trimiți sms la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Europa FM urmat de numele tău, 20 iunie și anul de naștere și câștigi 100 de euro prin tragere la sorție, foarte simplu. Noi vă invităm să schimbați premiul peste uh, câteva minute, dar o să mai vorbim despre asta. Așadar, 1769 scrieți Europa FM numele vostru ziua și luna, adică 20 iunie și anul în care v-ați născut și uh, intrați în jocul nostru pentru 100 de euro. Mă ucide ea este refrenul pe care îl ascultăm în minutele următoare la Europa FM. Mihailie e cu noi și vine și la live pe plajă, în iulie, la final. E totul în viteză, delir cât cerul de îndal. Suntem în antiteză, subiectii unui simplu joc murtear. Three nights go water in the dark That's better to speak In our chest Te de grațioasă printre mulțimi de oameni, ctiți pentru. și pare un dans ascuns, supuși dansează doi necunoscuți. Oamenii, wow. ochii mei, rușinați că o dar. Respire us be chest Alci pulsează foc, arde, arde, revolta, arde, mi-a frumos, arde inima, arde, repun. O mă de ce, mi Nu ca e una fotografi, dar din bucuna mea. Mihail la Europa FM 1769, scrieți evident în SMS Europa FM numele vostru, 20 iunie, da, și anul în care v-ați născut. E simplu și intrați în lupta pentru 100 de euro despre care am vorbit. Video radio cu Filip Sandavi imediat, poate un film despre box, sport care a inspirat vreo câteva capodopere, să fie în același timp o comedie romantică. Poate în plus să aibă una pasată aer retro, dar și un mesaj care se potrivește mânușa vremurilor de acum. Poate în fine să fie vorbit într-o limbă rară și să aibă drept model al personajului principal un sportiv de care mai nimeni nu-și aduce aminte. Absolut cea mai fericită zi din viața lui Oli Machi este un film finlandez cum rar se întâmplă să ajungă prin cinematografele noastre și e premiera săptămânii la Video Radio. Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. -o, Mackey, costa America, la David Moore. Anul 1962. Olimaki e un boxer care a trecut de curând de la amatori la profesioniști, iar agentul îi aranjează un meci cu un american, campionul mondial la categoria ușoară, în Helsinki. Am verificat, Olimaki, care are acum 80 de ani, a pierdut în două runde, iar după nu foarte multă vreme s-a apucat de altceva. De la bun început, deci, povestea pe care o spune acest minunat film nu e tocmai cea obișnuită. Marșul spre glorie, outsiderul care își depășește condiția David, făcându-l arșice pe goliat, sunt pentru alții. Problema omului nostru e mult mai simplă. S-a îndrăgostit Lulea și, trăind modest și demn undeva la țară, are mari rezerve în a deveni un erou național, care petrece mai mult timp făcând poze cu fanii decât antrenându-se. Lupta lui Olimaki, altfel spus, nu e neapărat cu adversarul direct, ci cu o lume care simte cu tot din adinsul ne. Voia să facă din orice un spectacol. În 2017, an în care o vedetă umflată cu pompa de televiziune conduce cea mai puternică națiune din lume, reticența lui Oli nu numai că e reconfortantă, e și nițeluș profetică. Turnat într-un alb-negru care se potrivește perfect subiectului și epocii, cea mai fericită zi din viața lui Olimachi e un debut în lungmetraj mai sigur pe intențiile și pe mijloacele sale decât filmele multor regizori consacrați sau celebri. Asamblat ca un puzzle din mici secvențe de viață liniștită, din conflicte care fierb la foc mic și din acumulări treptate de informație, filmul acesta își tratează toate personajele de parcă ar fi cei mai importanți oameni din lume ce consolidează, între altele, performanța trio din centrul acțiunii, boxerul îndrăgostit, iubita acestuia și agentul exasperat din cauza că i s-a îndrăgostit sportivul ca prostul taman înaintea celui mai important meci din carieră. Niciunul dintre actori nu face un pas greșit, niciuna dintre cele mai obișnuite întâmplări, o plimbare cu bicicleta de pildă, o joacă de copii mari, un om singur care înalță un zmeu, nu este irosită sau inutilă. Filmul acesta adică aduce mai puțin a Martin Scorsese și mai mult a Miloș Forman în tinerețe, unde mai pui că are umor, scandinav, deci sec, dar cu ceritor, că sfidează convențiile genului fără să se bată cu pomnul în piept și că e traversat de o tandrețe și de o blândă umanitate, cum rar se întâmplă să găsești într-un film de acum. Vedeți-l și îmi puteți mulțumi după aceea. Videoradio cu Filip Stan David la Europa FM.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 mi-a fost și fri și caldodată, de dragostea adevărată, nu știu ce mi-ai făcut? Că mi-a plăcut ce m-a durut. Mi-a fost și frig și dată de dragosie adevărată, tu, tu M-ai făcut să pun dă să ce-mi dorește sufletul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 mi-a plăcut și m-a Mi-a fost și fric și odată, De dragoste adevărată Tu, tu, făcut să făcut să-mi dăuzea ce-mi dorește suflet Tu, tu, m făcut să fiu mai mult am să mă opun, am putut. Îndreptat, te și n-am vut, am încercat să mă opun, dar am putut. Îndragostit, și Îndrăgostit, deși n-am vrut, spune Smiley la Europa FM. Îndrăgostit de roata aniversară Europa FM, asta și eu, asta, dar Luca mă depășește, trebuie să recunosc, el e, cred că, maratonistă, ne am învârtit de roata norocoasă. Mașinistul roții. Mașinistul roții, da, Alexandru Mihai este alături de noi. Bună dimineața, Alexandru! Salut! Bună dimineața! Salut! salut, salut. salut. Bine ai venit, ești în direct la roata aniversară. Alexandru este din Băicoi și ai câștigat 100 de euro! Mulțumesc, mulțumesc! Treabă. felicitări. Cu banii ăștia, cred că ai putut să te duci la festivalul pe care îl organizează primăria sau cine îl organizează acolo? Da, primăria, primăria. Înțeleg că aveți zilele orașului Băicoi. Da, mâine și păi mâine. Da, și afișul acestui eveniment este viral pe internet, pe mm -hmm. Facebook. E cu Mihai Viteazu. E cu Mihai da. Viteazu, Dar ce cu are Mihai Iris, Viteazu vă cu Iris, Corpilul Stai puțin, ce are Mihai Viteazu cu orașul Băicoi? Nu știu nu uh -huh. o legătură. Suntem O Și aveți și un frumos foc de artificii, așa scrie. Sărbătoarea să va încheia cu un frumos foc de, de artificii. artificii. Bravo, domnule, da. foarte bine. Da, da. Felicitări, bravo, uite, ai, ai, ai spus, ce spus. să faci cu banii. Dar noi, în același timp, avem roata asta norocoasă și îți oferim posibilitatea să schimbi 100 de euro. Unul din premiile speciale. Astăzi avem un aspirator, avem o vacanță la mare, o brățară de fitness, avem un set de tigăi, avem un dita mai frigiderul și 5 kg de cireșe. Cât mai e kg de cireșe, am băiecii? 10-15 bile. 10-15 bile. Să devalorizăm, să Da. Ce zici? Acum se așteaptă pepeni. Intri, intri, în jocul nostru. Dai de roată, poate că câștigi un premiu mare. Sau poate nu? Sau poate nu? Nu, rămânem cu bani, uite, domnule, cine Nu cred că rămânem cu bani. Băi, am dat drumul și la online, sunt în live și pe Facebook, toată lumea așteaptă să dăm de roată. Și acum te împotrivești? Da, da, da, rămânem cu banii cel mai bine. Rămâi cu 100 de euro, tu vrei să mergi la spectacol și să ai e ce acolo. Da, da, da, e cu copiii că cer în ziua de azi. Am înțeles. Da. Bine, cum vrei? dă domne de roată să vedem, ce, dar hai să vedem ce ar fi hai să vedem ce ar fi câștigat. Luca, hai mă ajută-ne. De, de de roata aia să Ia. vedem ce ar fi câștigat, Ia Alexandru. Nu știu dacă ești pe Facebook, dar să ce roata. acum mai iau ce frate? Are Luca pop, pop. niște mușchi? Aaaa, te ducei la mare? Te-ai fi dus da. la mare? Da, de fapt, nicio e problemă. Între, e între mare și cireșe, dacă mă întreb. Pe mine. Deci trebuia să alegi, ce vrei, 5 kg de cireșe sau mare? Stai așa, că mă uit mai atent. Stai, stai un pic, nu. Ar fi, au căzut cireșele, cireșele sunt. Deci A. Ai, ai ales corect, ai ales bine. E, dar drab, bine. Da? nu vrteam eu. Cum? Nu vârteam eu, dacă am înțeles. Drapă, bine, domn. Alexandru, felicitări! Ai mulțumesc, câștigat mulțumesc. 100 de euro la roata aniversară Europa FM. Mulțumesc, mulțumesc! Să cheltui cu drag. 9 și 28 de minute, ieri am avut o discuție uh, cu Vlad... Vlad s-a mirat că am ascultat ce, ce piesă era cea de la Madonna Material Girl A, sau ce am început, da, ieri. Despre surpriza mea ieri dimineață domnul Zafiu zbang îi dă în playlist cu Madonna A Material Girl Așa. și zic, poate de când am mai auzit piesa asta foarte păi tare de, Nu e adevărat, piesa se aude în la Europa efect. Asta ne-ai mai dat-o de mult la Săvrăjeala și de aici, că te pun acum să scoți listingul. <laughs> și de aici o discuție întreagă în studio și cu domnul Luca și cu Zaf despre când era de fapt muzica cea mai bună. Și asta, anii 80 par să fi câștigat, pentru că nouă ni se pare că în anii 80 chiar au fost niște super trupe și super sound -uri. Și tu a fost foarte să inovativ Poți tot să spui totul. care e sunetul care a dominat anii 80? Nu poți să spui. Că acolo au fost mai multe au sunete. fost mai multe, da. Înțeleg? Adică poți să vorbești de anii 70. Rock, chitară, lucruri de anii 90. Poți să o duci în direcția aia. A părut... Muzica e de discotecă, <cute> de <cute> snap, <cute> de nu? tehnotronic, da, cap de taur. un roculeț așa care se purta pe aici, pe acolo, poți să definești. Da. La fel cum și anii 2000 poți să-i definești, sunetul se schimbă și... Bă, dar muzica anilor 80, mi se pare... Nu, o legătură Nu domine nici măcar muzica dispulă. Hai frate că Luca înțelege prin blues Nu bluzul ăla, da. Prin bluz. Da, muzica Slav. Dansam noi așa. La ceaiuri de. te pregătim formă perechile. Nu te nu te vezi mai, Vlad. Nu te zola. Se înțelege pe sunet că sunetul creează imagine foarte bună. Deci eu mă mișcam de pe altul și dansam și o fată. ce emoții aveam. Și n-ai avut noroc. Asta. În anii, atunci, în anii 80. Asta mă refer. N am avut M-am <laughs> zis spre sfârșitul anilor 80, da. <laughs> După aia s-a întâmplat. Bun. La ora asta am zis să uh, lansăm totuși. Să ne întoarcem uh, la muzica anilor 80. Nu, să facem concurs cu muzica da. anilor Hai 80. Să nu întoarcem. să ne întoarcem. Ba da, păi ne întoarcem acolo și mm? ne-am bătut pe piese. Da, așa este. Eu am zis că, uite, de Facem exemplu, Facem battle of the 80s. Eu am zis că Barbara Streisand cu Woman in Love, dacă ne referim strict la începutul anilor 80, la anul 1980, că am deci, mers fix acolo acolo. Deci acolo, numai piese care s-au lansat și au avut succes în 1980 și Zafa ales evident o piesă reumatică. Da, n-ai cum să bați piesa asta, adică mie mi se pare că nu ai cum să bați o piesă ca asta, uite. Zidu dacă te bați cu piesa asta. Da, hai să întrebăm și va ascultătorii noștri, dacă se bate cineva cu piesa asta Vom sau cu piesa alesă de tine. 0372069599. Vă invităm să sunați și prima prima piesă care ajunge la 3 voturi câștigă în dimineața asta și șeastu. 0372069599. Asta e una, asta e aluză freumatica și eu am ceva cu energie. Cu ce? Cu energie vie. Could you be loved? Câtă frunză, câtă iarbă, câtă frunză Da, așa, o stare de pură dispoziție Ce ai făcut, frate? Nu e adevărat O să Bă, vezi tu că Barbara Streisand. Nu există, nu există, nu există Placă Ceva care se bată Barbara Streisand. Bob Marley Hai să vedem 0372069599 Nu vreau să mă bag dacă știgă Barbara Gabriel, pura dimineața Bună dimineața! Să trăiești ce alegi! Bine venit, ești în direct la Europa P FM! Reumatica sau Bob Marley? Fără discuție, băieți, pieța, pieța barbarei Streisand, compusă de Berigid, este de ceva bără. special. Aolea, Mulțumesc, Gabriel, uite, cineva care știe. Dar știi și că piesa asta este super premiată, adică a luat o mulțime de... Dacă mă refer numai la Grammy uh, înregistrarea anului, dacă nu mă înșel, și cea mai bună interpretare pop feminină. Da. Absolut, absolut, dar și Barbara îi dă o interpretare aparte, fără discuție. Așa este, da Mulțumită. tare da, mult. Îmi pleacă și... Da <laughs> da, Bob Marley s-a dus <laughs> mai sus, răi. să știi ar fi zburat mai sus Bob Marley. Decât doina, bună doina, bună dimineața! Bună doina. Bună, dimineața. bună dimineața, Barbara Străi bine inevitabil. Mulțumesc tare <laughs> mult, Doina. La revedere! Doine, da un vot pentru Bob Marley. Mariana, bună dimineața! Mariana. Bună dimineața! Vlad Petranu. sub nicio formă, nu discut, el câștigat. astăzi. Este, păi, eu am luat, eu am luat. Stai o secundă. Adevărul, țin. că dacă îi pui unul lângă altul, se bată dacă... Barbara Streisand cu Vlad Petreanu. Mi-a rupt o de la stilou de emoție. Bun, am luat un fot, mulțumesc! Bine, Adriana, bună dimineața! Barbara Streisand, sigur, sigur, me melodia superbă! Mă, nu s arunca acum căștile S-a rupt Ascultăm no. Woman in Love, Barbara Strayson A câștigat și mulțumesc tare mult Cea mai bună piesă din 1980 și în dimineața asta, asta este Woman in Love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 E momentul ăla când încerci o rețetă nouă Dar în bucătăria ta pare tot veche Vină la Dedeman și ia-ți bucătărie preta La numai 459 de lei Dedeman 25 de ani construiți împreună ești femeia URACTIV. Activă, dinamică, mereu pregătită de acțiune. Nimic nu-ți poate strica ziua, nici măcar o infecție urinară. URACTIV foarte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. URACTIV este alegerea numărul unu a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor să URACTIV te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar.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 La Mega Image și Shop and Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 19-21 mai ai pulpe de pui superioare marcă proprie 365 la doar 9 ,29 lei 29 kg, roșii-ciorchine la doar 5 ,49 lei 49 kg și pepene verde la doar 2 ,99 lei 99 kg. pregătește te de gătit și prinde promoție de weekend de la Mega Image.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 Premierii din România, 18-21 mai, orele 9-18 lângă localitatea Fundulea, Judetul Călăraș, organizator DLG Intermarketing, partener oficial Borealis LIT.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 Potrivește la Conac pentru evenimente grandioase. Spune ceva domnul Vlad. Oamenii în numește piesa asta. Oh, Mulțumesc tuturor celor care au votat cu noi. Această înfrângere nu ne oprește totuși din programul nostru. Oricum mai luau o piesa am asta reveni. este hit. Nai cu ce e să te da. dacă vrei, uite, o propun și săptămâna viitoare Hai, și l -l tu propui altă piesă. Du-te. Deci. Du vrei să facem așa? Mulțumim la refuzurile. Ah nu, deci săptămâna viitoare facem 1981. Da? Nu, nu vrei să sărim mai să încolo? 80, 81? 81 Bine. facem, da. da. Și te știi că a intrat piesa asta fiind hit, a rămas mai mult, o perioadă mai mare în top și a rămas și în 81. Nu, domnule, <laughs> lasă <-mă, facem. laughs> Câteva zile. Bine, prinde gustul vacanțelor cu vitalitate de câștigător. Musli Vitalis te pregătește de vacanță printr-o promoție în care e foarte simplu să te înscrii. Cumpere orice produs Musli Vitalis cu eticheta promoțională și poți câștiga premii pe gustul iubitorilor de aventură, valize, seturi de camping, bani de călătorie și premiul cel mare, îi spuneam și lui Vlad zilele trecute, o rulotă cu care să ai libertate de mișcare și să te aventurezi pe trasee nebătătorite. Alături de noi este Oana Lazar din Pașcani. Spune că ar vrea să meargă în Maramureș. Ador peisajul, dar și obiceiurile. Vreau să le arăt copiilor frumusețile țării noastre. O avem pe Oana alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Tot mai vrei să mergem în Maramureș? Sau... Da, da. Timp? Vreau, vreau să merg în Maramureș și vreau să vizitezi și România noastră frumoasă. Da? Rulota eventual, dar pentru asta trebuie să cumperi un produs Musli și să cu etichetă promoțională și să te înscrii în concurs. În dimineața asta ai câștigat 100 de euro pentru că ai trimis SMS cu textul vă vacanță, mulțumesc. numele tău, răspunsul la întrebarea către ce destinație de vis te îndreptat dacă ai câștigat rulota Musli Vitalis și de ce. Și uite așa vă mulțumesc. Și cu asta basta. Vă mulțumesc. Mulțumim tare mult. Cu plăcere. Mulțumesc. Domnul Zafiu, mm. rulota da. e pe o osie sau două? Serios. <laughs> Am voie să... Să te interesezi și îmi spui luni. Am voie să mă interesezi și spun luni, da? Dacă e coosie sau sau două. Și în general Bine. mai află și alte amănunte, că vezi că mai pune întrebări. Bine. <laughs> nu știu. și tu prin SMS la 1769, număr cu tarif normal, cuvântul vacanță, urmat de numele tău și răspunsul la întrebarea către ce destinație de viste îndreptat dacă ai câștiga rulota Musli vitalii și de ce și mâine dimineața în deșteptarea poți câștiga chiar tu prima de vacanță de 100 de euro cu care să, începi să -ți Anifici, aventura acesteia. De fapt, nu chiar mâine dimineață, luni dimineață, așa. în deșteptarea Avem și Abici la radio, Waiting for Love, nou și 45. Bună dimineața. Well, there's a will, there's a way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 49 de minute Avicii Waiting for Love Am terminat premiile pentru astăzi Dar noi, că vine domnul Dinu Imediat după ora 10, după 11, după 12 Și vine cu suta de euro și cum? E important să câștigi un ban în plus, așa? E adevărat Un al doilea job de concurs oman, sau... Uite, ca regele Olandei. Știți că regele Olandei are o slujbă de copilot la KLM? Ah, la... La... Vorbesc da, la linia olandeză, KLM. Da, nu se ajunge cu banii sau ce? Are slujbă... Bă, dacă e rege unde nu trebuie, că e rege în Olanda. Dacă ar fi fost și el rege asfaltului în România, avea el avion. A, avea propriul. nu trebuia eu. să. Da. Dar are, are slujbă de copilot de vreo 20 de ani, part-time. Zboară, nu zboară de multe ori, de două ori pe lună. Zbura pe niște avioane Fokker pe niște... Ai zburat vreodată pe marca lăla? Auzi tot ce-i afară? n să azi, nu azi la la motor? Nu, lasă că ție ți-e frică de avioane. Sunt avioane foarte bune. Ce? Desboară deci, pe niște avioane -a care acum să retrase din circulație și um, face școală să treacă pe Boeing 737, care este un mediu curier foarte răspândit de 737. Dacă ești pilot sau copilot pe 737... N-ai nicio treabă, îți găsești de lucru oriunde lume. S-a deci... fictisit de Olanda și vrea să înceapă să mai meargă și în alte părți. Da. Deci dacă vine Revoluția în Olanda și îl se transformă în Republică și vor să-l execute, se angajează pe Boeing 737, aici la Tarom, la noi, totul e să fie prieten cu cineva. Și poți să -și angaje... Dacă reușești să se angajeze la Tarom, după aia și angajează și toată familia regală, ca așa se face la Tarom și în companiile românești de stat, vi cu toată familia. Dacă strigi cum e Dacă strigi, mamă, în, față, în fața sediului, se deschid 10 geamuri odată. Auzi, da, aveam și noi un copilot? Am avut și noi un copilot la Palatul Victoria, da, așa, așa este. Așa aminte. Da, da. Da, era de raliuri, adevărat. Era de raliuri și, da, și el se relaxa, că regele spune că el face copilotaj, nu mai copilotaj, face da. ca să se relaxeze. Așa, da, da. copilotul nostru... Copilotul nostru tot pentru relaxare s-a dus ca prim-ministru. Da, da, ești la un proviator. Îi da. plăcea să copieze în Dubai din da, așa este Deci asta e cu regele Olandei De 20 de ani copilot pe linile KLM Și spune că de când de la, Din 2001, din septembrie 2001 De când a apărut regula să se închidă ușile Nu mai au acces pasagerii De atunci nu mai recunoaște nimeni E foarte discret Deci poate a și zburat cu el Dacă obișnuit să zburați cu focări Cine știe. și 51 de minute Avem din nou la radio cu Andreea Esca, Super emisiunea pe care o ascultă în mod special Luca Pastia Să la prânz când gătește Da Invitatul din acest weekend al Andreea Esca este Bupulina, Bupulina. Bupulina. No chiar bubulina, dar poate vine cu ea. Ștefan Bănică este invitatul Andreiesca la radio sâmbătă asta, la ora 12, că adică mâine, la Bun. prânz, la ora 12. Habar n eu cred că, acum nu știu ce o să le întrebe pe Ștefan, dar cred că ar putea vorbi mult și bine, două, două zile și două nopți, știi, cu, cu Ștefan Bănică, despre el, în general. Uh -huh. Bun, până la întâlnirea cu Ștefan Bănică și Andreea Esca de mâine de la prânz, avem uh, avocatul deavolului. Da. Astăzi, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Practic, doamnelor, domnilor, Dragi copii, cea mai ascultată emisiune din FM, din, din lumea radioului, din România, uh -huh. vineri la prânz, de la unu și un sfert la două, este Avocatul Diavolului. Nici o stație radio din România nu este mai puternică la momentul ăla decât Europa uh -huh. FM cu emisiunea asta. Așa e, Ce mulțumim avem foarte mult. Păi astăzi vorbim despre un subiect la care se pricepe tot românul, bătaia copiilor. Mă, nu chiar așa. Bătaie ruptă din rai se spune în da? țara asta. Aproape două treimi dintre copiii din România sunt bătuți de părinții lor. Mai da? rău sau mai ușor? Pornim de la asta. Am primit mesaje în ultimele zile de la adulți care își aduc aminte cu recunoștință că au mâncat bătaie de la părinți și că asta i-a salvat în diferite situații, i-a disciplinat. Se poate disciplină fără corecție fizică Dacă vrei în țara așa, asta? Eu te-am făcut, eu te omor. Da, iată, un alt proverb românesc. De la asta pornim astăzi. Care sunt limitele? Există vreo limite? Adică dacă accepti ideea că din când în când îi mai arzi una, de deci nu-i arzi două? Adică numărul care e problema, să nu-i lași semne, bine, atunci bate la ficat, că atunci na, la ficat nu se vede. Da? ați fost bătuți, Să, sune, o, să cerem, o să vă cerem să ne sunați dacă ați avut experiențe de genul ăsta în copilărie. Și dacă v-au schimbat și cum v-au schimbat. Că unii spun că i-au schimbat în bine. O să am un mesaj. Mi-a zis, mai ta că poți să te pocnesc oricând vreau eu. Știi da. că mai era și chestia asta da. la școală. Bă, tăi, avem un caz mm. recent s-a întâmplat, nu mai știu în ce oraș, uh, o, un medic... O femeie, o mamă, da, medic. și a bătut copilul atât de rău încât l-a băgat în uh, spital. În Sibiu? Târgu în Târgu Jiu. Jiu. poți să zici tare, Ioana. Jiu. mi-aduce aminte, l-a băgat în spital. O mamă, medic. Și o fi, cu oamenii ăștia, nu știu, dar despre asta vorbi mai devreme. Care dacă sunt -ai limitele bune la învățătură? Zang? Nicio atingere? Da. Sau poate câte una, două, așa, la fund. Cum? Ca să-ți aduci aminte. Da, știți că de la asta începe. A, una, două, la fund. Ok, poate trei. poate îți și o palmă. 0372069599, poate... avocatul diavolului Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, astăzi la 1 și un sfert, la Europa FM. Nu ratați nici ediția din acest weekend pentru noi, Mulțumesc început de weekend zi pentru. de muncă clar. pentru domnul Popescu și pentru mine. Super weekend, nu bine. Destiptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 de veselă și pahare. Carrefour pentru o viață mai bună. Simte diferența cu tehnologia inovativă Whirlpool. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Comanda acum de pe EMAG mașină de spălat rufe Whirlpool cu tehnologie al șaselea simț pentru haine colorate, 6 kg, 1200 rotații pe minut și clasă A+++, la doar 999 lei. Whirlpool.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 Marciana și Teodot, la mulțean leu, Și vă așteptăm pe toți la Penny cu oferte de sărbătoare. Ai San Fabio Mascarpone 250 de grame la doar 4,69 lei și San Fabio Savoiar de Pișcoturi 400 de grame la numai 4,99 lei. Penny, știe ce ne place! Ofertă valabilă în perioada 17-23 mai 2017 în limita stocului disponibil.